Що ж таке коляда? Як ми вже зазначали вище, слово коляда походить від назви Нового року у римлян. Доказом цього може бути хоч би те, що ця назва зустрічається у багатьох, але не в усіх народів, що у свій час засновано на собі впливу стародавнього Риму. Наприклад, у французів, у румунів, у чехів. У сербів та словаків, у словінців, у поляків, у росіян, коледа або коляда, а у нас, українців, коляда. Але, крім цього, є ще інші джерела, що кидають світло на походження цього слова. Першим з таких джерел є слов'янська міфологія – Справа в том, что есть несколько указчиков на Коляду, как на поганского бога. Иннокентий Гизель в своем творе «Синопсис» или «Краткое собрание от разных летописцев» пише таке. «Коляда – шостый идол, бог праздничный, ему же праздник вели месяц Декембри». В 21-й день составляху. Примитка Гизель Інокентий, украинский историк, у Пруссии, учился в Києві, Львові, Чернеці, профессор Київської академії, 1646-1656 игумен Братского Микольського монастиря и ректор академії від 1656 року. Печерський архімандрит помер у 1684 році. У Мінеї Дмитра Туптала в житті святого князя Володимира теж згадується коляда як поганський бог зимових свят. Примітка Янус, староіталійський бог бігу Сонця і року взагалі всякого входу і переходу. Зображуваний, найчастіше на монетах, із подвійним обличчям, що вказує, мабуть, на переміну дня і ночі. Йому присвячений був початок дня і року. Четій Міней у 1689-1709 роках опрацював і видав Дмитро Туптало або Данило Тупталенко – Московський історик Карамзін пише, що 24 грудня руські язичники погани славили коляду як Бога торжеств і міра. Польський мовознавець Лінде у своєму словнику пише, що коляда це ім'я київського божка, який вважався Богом свята як Янус Уримлін. У Києві його святкували 24 грудня з веселощами та розмовами з чого є ще сліди в іграх, танцях, піснях. В одному з додатків до судебника від 24 грудня 1636 року забороняється сходитись на мірські ігрище. Мета заборони – колєди би і овсеня не кликали. В околицях Москви Внедвечір'я Різдва Христового кликали коледу і усень. Снігирьов пише, що в москалів коляда – це день перед Різдвом Христовим. Тоді вони возили на санях дівку у білій сорочці, поверх одягу і співали. Уродилась коляда накануні Раждіства». Християнство, як відомо, прийшло на Московщину пізніше, ніж на Україну, а тому поганські звичаї там трималися довше і міцніше. Нам здається, що дівка у білій сорочці на санях є нічо інше, як залишок якогось поганського звичаю, що в нас на Україні вже забувся, а на Московщині тримається, можливо, ще й досі. І нарешті у Густинському літописі, крім богів, описаних Нестором, згадується ще кілька богів, імена яких ми зустрічаємо у польських літописців. Позвід, Похвіст, Ладо, а також Купала і Коляда, що являють собою вже пізніше у двох великих народних цвят – літньою і зимовою. Імена Купала і Коляди продовжують і нині жити в устах народу. Отже, є підстави думати, що наша коляда походить від назви поганського свята, зимових свят – коляди. В Римокатолицькій католицькій церкві є гімн. Хвалити, вихваляти – з цього слова може походити і слово колядки. Пісні, які вихваляють – Народженого Христа, а потім і Господа дому, Господиню та їхніх дітей. У церковному уставі за 1193 рік під словом «Коляда» дається пояснення, які це пісні і коли саме їх треба співати. На трапезі у Святую Пасху і в праздник Рождества Христова. Колись у Римській церкві на Різдво Христове роздавано вірним печивом що було зроблене з тіста і мало форму ясел, пилюшок тощо. Це печиво називалося «календами». Крім цих вірогідних пояснень, слово «коляда», ще й інші, є надто поважні на наш погляд. Наприклад, відомий поет-прикладач XIX століття Гнєдіч, що народився у Полтаві і сам колись ходив з колядою, Виводив слово «коляда» з грецького «коладінс», що значить «кишка» або «ковбаса». Мовляв, співають же наші колядники «грудочку кашки, кільчик ковбаски». Польський мовознавець Лінде, якого ми вже згадували у своєму словнику, поруч з міфічним поясненням, дає й таке. От колян наших паню... Христовусі, Даня, Можеми, Знаднє, виказати Слово, Коленде. Тепер коротко згадаємо, що ж розуміють під словом коляда різні слов'янські народи. У Лужичан коляда – це релігійні обряди, не з двом. А колядовати – ходити по домах піснями і танцями під час Різдва. У Чехів, Сербів і Болгайів «Коляда» або Коледа це величальна пісня. Ходіть до коледе поздоровляти з Новим Роком, а за це одержувати подарунки. Коледа у словаків – це звичай священиків ходити з Христом по містах і селах у день Різдва і благословляти доми. Цей звичай ще в XI столітті завів князь Бретіслав після того, як наказав вигнати своїх володінь усіх черодіїв. Хорвати і босняки під колядою розуміють подарунок на Новий рік. На Московщині, як це ми вже бачили вище, колядою називають звичай «возити на санях дівку у білій сороці по верх одягу». У нас на Україні слово «коляда» має аж три значення, а саме «коляда» Це різдвяні свята, будьте здорові з колядою, коляда – це пісня, яка співається під час різдвяних свят, пустіть його до хати, він вам буде коляду співати, коляда – це винагорода за величальну пісню, он і пан іде, коляду несе, коробка вівса, зверху ковбаса.